Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nije znanje da uzmeš riječi od ovoga ili ovoga, a da ostaviš se riječi Allahog posanika. Nije to znanje, to je ludost. Da Allah jedno govori, Allahog posanika ali jedno govori, a neko tamo drugi govori, potpuno drugačije suprotno ti da prihvatiš te riječi da ostaviš. Allah je objavio Kur'an poslavo Allahoov poslanika soga poslanika Muhameda alejselam se da nam pojasne što ćemo je Allah zadoļe što to Allah, Allah traži od nas zato ćemo naći sve jedno od velikog imama Abu Hanife Malika imama Shafija i imama Ahmeda da su svi oni govorili naše riječi u poredite sa Kur'anom i sa hadisom ukoliko se slažu onda uzmite te riječi Kaži imam Abu Hanif, ne priliči nijedno muslimanu da prihvati moje riječi, da uzme moje riječi zdravo za gotovo, svedok moje riječi ne uporedi sa Kur'anom i sa hadisom s kojima Allah zadovolja jedino. Wa malikun imamu daril hijrati, kala, wa kad ašara nahal hijrati, kullu kelamin minhu dhul qabuli, wa minhu mardudun siva, siva ar rasuli. Ima malik jedne prilike sjedići sa svojim učenicima u mesjidu. Allaho posanika, ali ima malik bio u Medini. Imam Medini. Pokazao je prema kaburu Allahov poslanika, alihi salavca mi kaže, od svakog čovjeka se uzimaju dva iz Izzev od stanovnika ovog kabura, od njega se sve uzimalo. Od svakog drugog, nakon njega, kogod dođe, makako bio učen, od njega se uzimaju dva cvije. Uzima se ono što se slaže sa Kur'anom i sa hadisom, a odbacuje se ono što se ne slaže. u وشافعي ايو قال ارأيتمو qawli il mukhalifan lima ravajtumu min al hadithi fadribu al jidara bi qawli il mukhalif al ahbar pokaže imam šafja učenjacima hadisa imam šafja je bio također u hadisu učen ali više u fikhu pokaže pa onima koji su bili učeni neki ka, spomniu da je to rekao imam Ahmed imam Ahmed bio njegov učenik pokaže pa Ako vidite da se moje riječi razilaze sa onim što vi zapišete od hadisa, što prenesete od hadisa Allahov posanika ali uporedite moje riječi sa hadisom koji ste zapisali i vidite da se moje riječi razilaze sa tim hadisima, moje riječi odzid. Moje riječi odzid, a prihvatite se onoga što ste zapisali. Ahmed je govorio svojim učenicima, nemojte uzimati od mene zdravo za gotovo, već se vratite i uzmite odakle sam ja uzeo. Vratite se ljuzmite odakle sam odakle sam jeli ja uzem. Stoga dakle na nama je da koliko smo u mogućnosti nastavimo jeli slijediti Kur'an i Sunnet.